بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 وقط بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا معتر الأحبة إخوة في الدين رحمني ورحمكم الله. sebelum kita melangkah pada Hadis berikutnya Masih pada bab ke-32 Bab yang membahas Tentang keutamaan Orang-orang lemah Kaum muslimin Orang-orang sukarak Orang-orang yang Tersisihkan tidak teranggap Berkaitan dengan bab ini, kita terhenti pada hadits ke 255 pada pertemuan yang lalu. Haditsnya melalui jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala'anhu, beliau bawakan satu riwayat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan. Innahu layaksir rajulul saminul azim Sungguh Allah Jalla wa'ala akan datangkan nanti Di aumal qiyamah Seorang yang berbadan besar Seorang yang gemuk Kekar badannya Yayatul qiyamah kejadian itu nanti di Yayatul Kiamah. La yiznu 'indallahi jannah ba bauza, yang ternyata walaupun demikian besarnya gemuknya badannya tadi, ketika ditimbang maka tidak nampak besar seberat dari seekor sayap nyamuk sekalipun menunjukkan tentang ringannya orang tadi. besar dari tubuhnya tidak mempengaruhi nilai timbangan dia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala maka telah kita bahas tentang kata di dalam hadis berkaitan dengan masalah akidah yakni tim, adanya timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti pada kata la yazinu indallahi jalah ba ba'ud Orang tadi ketika ditimbang amalannya Ketika ditimbang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Ternyata tidak melampaui dari Sebesar sayap seekor nyamuk kalipun Maka dari sini dibahas oleh para ulama Yang ditimbang di sisi Allah jalla wa ala ada tiga Pendapat padanya Yang masing-masing memiliki dalil Pendapat pertama menyatakan bahwa yang ditimbang itu Adalah Amalannya Pendapat yang kedua yang ditimbang adalah Al-A'mal Lembaran-lembaran Yang digunakan untuk mencatat Amalan-amalan Hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala nah, Yang kedua adalah lembaran-lembaran catatan -lembaran Amalan Dan yang ketiga adalah yang ditimbang Adalah pelakunya Orangnya yang beramal dengan suatu amalan Al-amil Pelakunya Maka itulah tiga pendapat padanya Al-amal Amalannya Yang kedua adalah Soha'is al-amal Lembaran Yang digunakan untuk mencatat amalan Dan yang ketiga adalah pelaku yaitu orang yang melakukan amalan tersebut. Nah, masing-masing telah disebutkan dalil-dalilnya. Maka Maka sebagian para ulama menyebutkan bagaimana menggabung-menggabungkan tiga pendapat tadi. Sebagian menyatakan yakni dengan cara bahwa manusia bahawa ada dari manusia yang ditimbang amalannya Ada juga dari manusia yang ditimbang Dari lembaran amalannya Ada juga manusia yang ditimbang oleh Allah dirinya Pendapat sebagian dari ulama Sebagian para ulama yang lain menyatakan Cara untuk menggabungkan tiga pendapat tadi bahawa ini maksud ditimbang Amalan tadi Yakni amalan yang ditimbang Yang berada di lembaran-lembaran amalan Maka tinggal masalahnya sekarang Bagaimana pelakunya Maka jawabannya yang ditimbang Adalah sebagian dari manusia jika ada yang ditimbang dari pelakunya atau orang yang beramal tadi, maka itu terjadi pada sebagian orang, terjadi pada sebagian manusia. Dua pendapat dari para ulama dari sisi menggabungkan tiga pendapat tadi. Maka asy-Syuhbah bin Utsaimin rahimahullah taala menyatakan. Kalau dicermati, kalau diamati dari sekian nafs nafs yang sampai yang ada, maka yang terbanyak adalah yang ditimbang itu adalah amalannya. Dan dikhususkan pada sebagian orang, maka ditimbanglah lembaran-lembaran amalannya. Atau ditimbang Terkait dirinya Nah Demikian Masalah Al-Waznu Ya'ni masalah timbangan Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pertanyaan berikutnya Kalau yang ditimbang itu Memang amalan Maka bagaimana cara menimbangnya? Artinya amalan itu kan satu bentuk sesuatu yang tidak bisa diraba. Bagaimana kemudian akan ditimbang yang mana timbangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu real adanya, bukanlah suatu gambaran belaka. Tapi memang ada timbangan itu secara hak yang memiliki dua sisi. Maka dari tiga pendapat tadi dan telah dinyatakan Naf yang terbanyak menunjukkan bahawa yang ditimbang adalah amalannya Maka bagaimana cara menimbang amalan itu Ada yang bisa menjawab Sesungguhnya jawaban itu telah dilontarkan pada kajian yang lalu Tidak satu pun Kita diajarkan oleh Syekh Ibn Sayyid untuk menjawabnya. Inna Allah subhanahu wa ta'ala. Yaja'al hadihil a'mal ajasaman. Ini jawabannya. Nah, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan amalan-amalan yang ada itu nanti. Dalam suatu bentuk. Akan dibentuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam bentuk jasad. Enam. Yang itu bukan suatu hal yang janggal Atau aneh Bagi Allah subhanahu wa ta'ala 6 nah, Maka ada yang dibentuk Suatu amalan itu dalam bentuk jibat Kambing jibat Yang kemudian disembelih Antara jannah dan nar Antara surga dan neraka Ada Sebagaimana riwayat Bukhari dan Muslim Menyebutkannya Maka itu suatu hal yang tidak sulit Selamat kali bagi Allah subhanahu wa ta'ala Untuk membentuk Amalan hamba yang pernah dilakukan Selama di dunia Dalam suatu bentuk nanti Di yaumil qiyamah Fahim tu min Allah Tinggallah masalah yang tertinggal Masih bagian tentang Timbangan Di sisi Allah Kalau ditanya Timbangan yang ada nanti itu Apakah hisriyah Ataukah maknawiyah Timbangan itu bersifat real Ataukah sekedar Timbangan yang sifatnya abstrak Suatu gambaran Maka tadi telah disebutkan bahawa Prinsip Ahli Sunnah jamaah menyatakan Bahawa timbangan yang ada Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu Hikriyah Real adanya dengan sebenarnya, bukan suatu gambaran, melainkan ada dan memiliki dua sisi. Yang jika sisi amalan kebaikan itu lebih berat dibandingkan amalan dosanya, maka selamatlah baginya. Tapi sebaliknya ketika amalan sejajah amalan jenaknya dosanya lebih berat dibandingkan kebaikannya, maka kerugian yang akan menimpa kepadanya. Prinsip yang demikian Diselisihi oleh sekelompok firqah yang menyimpang. Di antaranya kaum Mu'tazilah. Siapa kaum Mu'tazilah? Suatu kaum yang tentunya menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah, suatu kaum yang mengedepankan rasio, mengedepankan akal dibandingkan wahyu, dibandingkan al-Quran yang rendah. Yakni, jika ayat al-Quran atau hadis Nabi saw yang sahih tidak bisa diterima atau dikerna oleh akal, maka ditolaklah nas. Al-Quran maupun sunnah tadi Itulah kaum Mu'tadzillah Sehingga kemudian Merajalela Kesekian perkara dalam perkara ad-din Termasuk masalah afidah Nah Maka kaum itu adalah kaum Mu'tadzillah Tentang masalah mizahan Timbangan ini kaum Mu'tazila menyatakan Innahu laysa hunaka mizanun hikti, bahawa di sana tidak ada nama cimbang yang sifatnya real. Mereka mengingkari tentang masalah timbangan yang sifatnya hikti. Bahkan mereka menyatakan Walahajah lahu, tidak perlu ada timbangan yang sifatnya real. Dengan alasan karena Allah subhanahu wa ta'ala itu telah tahu. Amalan-amalan hambanya dan Allah telah menghitungnya. Akan tetapi kata mereka yang dimaksud timbangan itu adalah maknawi. Sifatnya abstrak. Sehingga diartikan timbangan itu adalah al-adlu, keadilan. Syuk. Akibat dari mengedepankan Rasio Sampai kemudian Nas Dikorbankan untuk ditolak Salah satunya tentang masalah Keyakinan terhadap Yaumul akhir Hari akhir nanti adalah Al-Mizan Maka Syekh Ibn Taimin Rahimahullah Ta'ala menegaskan Menegahkan Lacaqka Anna qawla mu'tazila batilun tidak diragukan lagi bahawa pendapat Muqtazila ini adalah batil Dengan alasan Karena menyelisihi Zahir lafad Al-Quranul Sunnah Dan menyelisihi ijma' Zalas kesepakatan para ulama ahli sunnah Kalau kita katakan bahawa Mizan itu diartikan dengan keadilan Maka tidaklah perlu untuk kita ungkapkan dengan mizan. Cukuplah dengan kita ungkapkan keadilan. Nah, karena jiwa lebih cenderung kepada apa yang mencocokinya. Sehingga tidak perlu kemudian diungkapkan dengan kata adil. Kalau memang itu adalah mizan. maka Makanya karenanya Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam Al-Quran... Illa Allah ya'muru bil adli Wal ihsan Sungguhnya Allah Jalla wa'ala Ya'muru bil adli Allah perintahkan keadilan Wal ihsan Dan Allah perintahkan untuk berbuat ihsan Berbuat kebaikan Nah Maka perlunya kita tahu Bagaimana firka-firka menyimpang tadi tidak sejalannya dengan ahli sunnah wal jamaah Itu juga perlu kita mengetahui Subuhat yang dilontarkan mereka Dan bagaimana kita menjawabnya Ia yani melalui bimbingan para ulama Salaf ulama ahli sunnah wal jamaah Maka telah terjawablah Bahawa timbangan itu adalah Hizri sifatnya real Dan bukanlah Maknawi dengan demikian tuntaslah hadis ke-255 6 Berkaitan dengan redaksi hadis bahawa nanti adanya orang yang besar badannya di Yaumul Qiyamah ketika ditimbang di sisi Allah Subhanahu ternyata tidak seberat Sayap seekor nyamuk Diberikan faedah oleh Syekh Ibn Al Taymin Warahimahullah Hendaknya manusia Memperhatikan Manusia yang berakal Hendaklah memperhatikan terhadap Kenikmatan hatinya Enam Sementara yang terjadi, sekian banyak manusia lebih mengedepankan, memperhatikan dari kenikmatan jasadnya, kenikmatan dirinya sendiri, melalaikan terhadap kenikmatan hatinya. Bukti dari hadis ini, jasad yang sehat, yang gemuk, yang kekar, yang besar tadi, ternyata tidak ada manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika amalan di dunia nya tadi tidak menguntungkan baginya di akhirat kelak maka kata beliau cara memberikan kenikmatan kepada hati itu adalah dengan beriltizam kepada agama Allah Subhanahu wa taala caranya Berpegang teguh Dengan tali Allah Dengan agama Allah Jalla wa'ala yang hak Maka jika Hati merasakan suatu kenikmatan Seperti itu Maka seluruh jasadnya Akan bisa menikmati pula Tetapi tidak sebaliknya Ketika dia mendapatkan Kenikmatan jasad Sehat walafiat badannya, tidak terkena penyakit apapun, sehat jasmaninya, tapi rohaninya sakit, jiwanya sakit. Dia bukan Muslim, dia kafir, dia tidak bisa menikmati hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi, badannya besar tetapi tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah serde Allah ibaratkan dengan binatang yang suka dengan sesuatu yang kotor yakni nyamuk jika ditimbang dengan sayapnya saja masih jauh lebih besar lebih berat sayapnya serangga nyamuk dibandingkan amalan dia maka lebih jelasnya kata syekh hendaklah kita baca firman Allah Subhanahu wa taala Tepatnya pada surat An-Nahl ayat ke 97 puluh tujuh, mana amilah paling mendakarin auun se wahwa mukmin. Siapa sahaja yang telah beramal dengan amalan yang saleh, baik dia itu laki-laki ataupun wanita, dalam kondisi dia itu mukmin. Dia iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar Siapa yang telah lakukan tadi? فَلَنُخْجِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا Maka sungguh kami akan berikan kehidupan yang tayyibah Hayatan tayyibah Kehidupan yang baik, yang hakiki, Ya'ni jannah وَلَنَجَزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ dan sungguh kami akan berikan balasan kepada mereka tadi ma kanu Jauh lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan Mungkin amalan soleh kita Kalau mau ditimbang dengan balasannya Allah masih jauh Tetapi Allah sengaja berikan kepada dia sebagai balasan Karena dia memperjuangkan Dia berjuang selama di dunia dengan ketaatan Dengan amalan yang soleh melawan dari hawa nafsu yang mengantarkan kepada kejelekan, menahan diri dari apa yang dilarang oleh Allah dan sebagainya. Maka dari itu semua ketabaran yang telah dia rintis yang telah dia lakukan tadi, Allah balasi falanuh yiannahu ayatan thayyibah. Allah tidak menyebut dengan kata falanuna imanna abdalahum Pasti kami akan berikan kenikmatan Kepada badan-badan mereka Tidak Tapi Allah katakan Pasti Kami kata Allah Akan berikan kehidupan Kehidupan yang bagaimana? Hayatan tayyibah Kehidupan yang baik Selama-lamanya Tanpa henti-hentinya Maka kala lah orang tahu bahwa seorang tadi bisa merasakan kenikmatan hati hatinya tenang hatinya lapang hatinya mudah bersyukur kepada Allah, hatinya menerima dari apa yang telah Allah berikan, terus dengan sikap-sikap yang seperti ini maka orang-orang yang belum mendapatkan kenikmatan tadi mungkin sudah akan menyiapkan pedang kata beliau akan menebas akan menghabiskan diri mereka untuk bisa mendapatkan kenikmatan -kenik yang didapati oleh orang tadi, karena ini memang tidak bisa dihargai atau dimilai ketika seseorang diluruskan hatinya oleh Allah Subhanahu Wataala untuk selalu diberikan kemudahan menjalankan amalan-amalan yang baik. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wataala. Orang-orang yang telah dilapangkan dadanya, hatinya untuk menerima Islam, untuk menerima hidayah dan taufik. Berada di atas akidah dan manhaj yang benar ahli sunnah wal jamaah. Dia merasakan kenikmatan berilmu, beriman. Maka syukurilah itu kenikmatan yang tiada tandingnya. Itulah faedah yang bisa kita petik di antaranya dari hadis yang mulia ini dan hadis ini adalah hadis yang sahih dan kedudukannya adalah muttafaqal alaihi melangkah pada hadis berikutnya ke-256 diriwayatkan dari jalan sahabat yang sama yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu Annamra'atan sawdak Kanat ta'hummu al-masjidah Adanya seorang wanita Sawdak berkulit hitam Sawdak jamak dari kata aswad Tidak asing bagi kalian kata habbatus sauda habbah biji sauda hitam kenapa pakai kata sauda bentuk karena menyesuaikan kata habbah bentuk mu'annas abbatun dengan tanda ta marbutah itu muannats sehingga warna tadi hitam tadi menyesuaikan bentuk mu'annasnya yakni sauda tapi beda dengan hajarul aswad hajar muzakkar Maka warnanya pun menyesuaikan dengan muzakarnya tadi. Ya, ini faida dari sisi bahasa Arab. Maka karena di sini wanita, maka digunakanlah sauda. Adanya seorang wanita, takhomu al masjid, takhomu dengan mim yang ditasjikan. Maknanya cak nusu, yakni menyapu, menyapu masjid. Adanya seorang wanita di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang mempunyai tugas Rutin Membersihkan masjid Rumahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Awsaban Dalam riwayat Bukan disebutkan wanita Tapi syah Syah Pemuda Wallahu'alam Apakah Apakah wanita Ataukah pemuda? Maka diberikan kata aw atau. Nah, fakah Kemudian suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa kehilangan fakah, iaitu kehilangan fakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa kehilangan dia. Kemana? Kok tidak pernah kelihatan? Biasanya ada. Kok tiba-tiba satu dua hari tidak kelihatan wanita itu? Nah, maka beliau cari-cari. Kemana? Nah, nanti kita akan ambil faedah faedah melalui hadis ini. Kita selesaikan dulu secara tuntas hadis tersebut Rasulullah SAW merasa kehilangan fa'ala anha au anhu maka Rasulullah SAW kemudian coba bertanya kepada para sahabat mana dia waqalu maka jawaban sebagian sahabat maka sudah meninggal ya Rasulullah wanita itu sudah meninggal ya Rasulullah qala maka Nabi bertanya Apalakun cuma dan cumuni? Kenapa kalian tidak beritahukan aku tentang dia kalau dia memang sudah meninggal? Kenapa kalian diam? Tidak beritahukan kepadaku? Bagaian Nahum sagaru amroha. Maka sepertinya atau seakan-akan mereka sebagian sahabat tadi menganggap sepili masalahnya. Kau untukkan nyapung masjid saja kok. Tidak ada perlu yang Rasul perlu tahu. Sudah. Kecuali orang yang penting saja. Yang mungkin perlu disampaikan kepada Rasul. Nah. Apa sih nilainya orang. Cuma tugasnya nyapu masjid. Bertikkan ini dan sebagainya. Nah. Kekala maka Rasulullah S.A.W. Tanya. Dulu ni ala kabri. Kalau memang ternyata dia sudah meninggal. Tunjukkan kepadaku di mana letak kuburannya. Pada Luhu, ﷺ maka ditunjukkanlah oleh beberapa sahabat diantarkan sampai kepada kuburan di mana dimakamkan. ﷺ maka beliau mensolatkannya. Kal, kemudian Rasulullah SAW menyatakan, Inna hadihil kubur. Mamlu'atun zulmah ala ahliha Sungguh kuburan-kuburan ini kata Nabi penuh dengan kegelapan bagi penghuninya Wa inna Allah ta'ala yunawwiru halahum salati alaihim Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan meneranginya dengan salatku kepada mereka semua Hadis ini adalah hadis yang sahih bahkan muttafaqun alaihi. Dari hadis yang mulia ini kita ambil faawaid beberapa fa'idah Yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan orang itu sesuai dengan pekerjaannya sesuai dengan amalannya sesuai dengan kadar ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala jangan kamu anggap remeh orang membersihkan masjid yang dibersihkan apa bukan rumah biasa tetapi rumahnya Allah Subhanahu wa taala maka dengan itu Masing-masing diri kita dengan faedah ini hendaknya memperhatikan terhadap masjid masjidnya Allah. Kita jaga kesuciannya, kita jaga kebersihannya. Tidak kemudian kita cuek atau kemudian tidak peduli. Nam biarlah yang bertugas saja dan sebagainya. Tapi masing-masing diri punya kepedulian kalau kita memang hamba-Nya Allah merasa kita hamba-Nya Allah maka kita perhatian terhadap rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua dibolehkan menugaskan wanita untuk membersihkan masjid. Melalui riwayat tadi, annamraatan sauda adanya wanita berkulit hitam Yang mana tidak khusus bagi Kaum laki-laki saja Tapi Adalah secara keumuman Baik laki-laki Dan dibolehkannya juga Wanita Untuk membersihkan masjid Nah Yang ketiga Adanya disyariatkan untuk membersihkan masjid, membuang sampah, membuang kotoran yang ada di masjid. Nabi saw sebutkan, Auribat alayya ujura ummati. Pernah diperlihatkan kepadaku oleh Allah subhanahu wa taala, pahala-pahala ummatku. Hatta al-qadat Yukhidzuhal ar-rajul minal masjid Sampai diperlihatkan pahala yang sangat kecil Yang dikeluarkan oleh seorang Dari dalam masjid Seseorang pernah mengeluarkan kotoran dari masjid Semua tercatat di sisi Allah Subhanahu SWT Nah Maka itulah kemuliaan Terhadap orang yang menjaga rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala Apalagi Rumahnya Allah Masjidil haram dan masjidil nabawi Dirawat, dilayani, dijaga Dijanai dan sebagainya nah. Maka termasuk pula Rasulullah SAW pernah perintahkan untuk membangun beberapa masjid di kampung-kampung dan supaya dijaga kebersihannya dan dibagutkan tentunya makna membagutkan adalah dijauhkan dari dekorasi atau dijauhkan dari ukiran-ukiran yang ada di dalamnya yang bisa melalaikan orang-orang yang melakukan salat. Jadi masjid bersih dari sesuatu yang mengganggu. ukiran kemudian hiasan-hiasan, dekorasi. Bukanlah seperti itu makna membaguskan. Membaguskan artinya dirawat, dicat, dibersihkan, kotoran yang ada, debu-debunya dan sebagainya. Nah, apa-apa yang rusak dibenarkan. Nah. Kalau kemudian dimaknai dengan sesuatu yang berhias-hias, maka khawatirnya akan terjatuh apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam: "La tazakrfannha kama zakrfah al Yahud wal Nasara". Sungguh benar-benar kalian akan menghiasinya, menghias-menghiasi masjid, disebabkan kalian karena meniru apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasara Artinya jauhkan dari sikap demikian. Masjid bukan caranya dihiasi dengan dekorasi dengan sesuatu yang beraneka ragam Sehingga mengganggu konsentrasi orang-orang yang sholat Bukankah masjid sebagai tempat yang orang sholat Sehingga dijauhkan dari tulisan-tulisan dari sesuatu yang mengganggu dari konsentrasi Di saat menjalankan sholat Ini faedah yang ketiga Faedah yang keempat sebagai dalil pula bahawa nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara yang ghaib dibuktikan dari permintaan nabi duluni ala kubri kalau memang ternyata wanita itu sudah meninggal dunia antarkan tunjukkan kepadaku di mana kuburannya artinya kalau beliau tahu perkara yang ghaib tidak perlu tanya kepada sahabat langsung kemudian beliau sendiri menuju kepada Makamnya. Nah, dari sini para ulama menjadikan pendalilan bahawa sekalipun Rasulullah SAW manusia termulia itu pun tidak mengetahui perkara yang hakek, karena perkara yang hakek hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala saja. Fakihah yang kelima. Disyariatkan syariatkan salat di atas kubur bagi orang yang belum mensalatkan mayit sebelum dimakamkan. Disebabkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mau menunaikan salat di atas kubur karena beliau belum salat mendengar beritanya itu sudah terlambat. Ya, mungkin kalau Rasulullah tidak tanya, mungkin tidak ada yang ngasih tahu. Kalau ternyata wanita tadi sudah meninggal dunia, berarti waktu pemakamannya sudah selesai. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan solat di atas kuburnya. Nam, tapi perlu diketahui bahawa yang demikian itu disyariatkan di masa atau di zaman kita, di zaman kita sedang berada. Sedangkan kalau sudah berlalu, maka tidak disyariatkan sholat di atas kuburnya. Makalah karena itu kita tidak disyariatkan untuk sholat di atas kuburnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sudah lampau. Kita tidak syariatkan untuk sholat di atas kuburnya Abu Bakar atau Umar atau Utsman atau para sahabat yang lainnya. Kenapa? Karena sudah sudah berlalu. Maka salat yang disyariatkan adalah terhadap orang yang meninggal di zaman kita Sebagai contoh misal kata saya Ada orang yang meninggal sudah 30 tahun Sementara umur kita 30 tahun Nah, maka kita tidak boleh salat mayid terhadapnya Karena dia meninggal sebelum kita diciptakan dan sebelum kita menjadi salah seorang yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat. Ya. Diwajibkan salat kalau sudah bah, sudah balik Nah. Sementara umurnya sudah sama-sama 30, 30 tahun ini yang ini baru lahir. Nah. Maka tidak disyariatkan untuk itu. Naam. Jika diketahui ada seseorang meninggal tahun atau dua tahun yang lalu, kemudian tidak ada kenaikan untuk salat majid di atas kuburnya, dan kita belum mengsalatkannya sebelum itu, maka yang demikian itu tidak mengapa. Nah, maka bisa dipahami, bisa dibedakan masalah salat kepada majid di atas kuburnya. 6, Lima faidah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Dari hadis ke 256, masih ada faidah-faidah -fa berikutnya. Tentunya kita berharap apa yang telah kita bahas, Allah Jalla wa'ala jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Allah Ta'ala a'lam. wa sallallahu wa ala Nabi Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi